Seguim en sintonia des de Ràdio Palafrugell i avui tenim amb nosaltres el comissari de la Bienal, Xavier Miseracs, l'Enric Bruguera. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs recordem que la Bienal començarà el dia 1 d'agost i tindrà diferents exposicions distribuïdes per diferents punts del municipi de Palafrugell. M'agradaria preguntar-te quin és el repte o l'objectiu que us heu posat a l'hora de preparar i organitzar aquesta 11a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. Mira, aquest any realment ha sigut un repte, però un repte per les circumstàncies. En princip nosaltres en principi teníem molt clar que cada dos anys eh, doncs, organitzem tota una sèrie, tot un seguit d'exposicions fotogràfiques basades sempre amb l'aspecte documental de la fotografia, una mica amb la línia de Misx, Uh, el que passa és que realment aquest any, hem, fins a l'últim moment, moment, hem estat indecisos sobre si fer-ho, no fer-ho, si realment Uh, com podíem vèncer totes les normatives tota la manera afortunadament a Palafrugell tenim espais molt grans que som els que ens utilitzem com la sala del Museu dels Uros la sala la i la Vella, que és un espai també immens i per tant hi ha un es pot calibrar molt bé el nombre de persones que hi poden entrar fer-los fer un recorregut mantenir les mesures de seguretat, eh, seguretat bàsiques no, no, no hi ha problema Um, en quant al repte a part d'això estem molt contents de, de tenir uh, dos realment noms de la fotografia importantíssims com són la Cristina García Rodero que és una, uh, la primera espanyola que va entrar a l'agència Magnum de, de fotografia i també en Leopold Pumés que dona la casualitat de que va morir que fa dos anys va venir a la Bienal per veure l'exposició d'encartier Cartier Bresson que hi havia al museu va morir l'any passat i aquest any la primera exposició diguem, que se li fa amb homenatge la farem aquí, la faran aquí per a Plafrugell. I, I bé, una d'aquestes exposicions arriba aquest dimecres a les 7 de la tarda eh, a la Biblioteca de Plafrugell, que es dirà al Costa Brava Show, que duràs a terme... Uh, tu, juntament amb en Lluís Maimí i en Lluís Molines Exacte, no és exactament, és una conversa uh -huh. forma part del, de les converses de barraca que organitza doncs, la biblioteca i que habitualment es feien a Tamariu, allà a la barraca dels Iris uh -huh. aquella zona de Tamariu i tenia la seva gràcia perquè bueno, era una activitat entre festiva i estiuenca i llavors sempre hi havia unes xerrades molt, molt participatives, que el públic també hi podia dir la seva però estem en el mateix, durant les circumstàncies ens trobem que haurem de fer-ho amb un aforament limitat aquí al pati de la biblioteca, l'aforament està ple però jo sé que les xerrada es fan amb streaming de manera que la gent ho pot veure des de casa seva si està interessada Es tracta, El Costa Brava Show sí que va ser una exposició que es va fer Uh, l'última bienal perquè és precisament un llibre de Miseracs uh -huh. Miseracs en aquest sentit va ser un precursor com va haver el contrast que existia a finals dels anys 50 començaments dels 60 va haver realment l'impacte del turisme sobre la nostra zona, sobre la Costa Brava. I va veure que en aquell moment encara hi havia un contrast molt, eh, molt especial, visualment fins i tot, entre la gent que encara seguia treballant amb els oficis de tota la vida i els turistes que arribaven i començaven a, a agitar-ho tot d'alguna manera, tot, oficis, maneres de guanyar-se la vida, eh, tot estava canviant. I en aquest punt va ser quan en eh, Miseracs va fer un reportatge Uh, molt divertit, perquè de més ho veiem amb ulls uh, foranis, diguem, com una persona de Barcelona que a aterra la Costa Brava i veu tots aquests canvis, i va documentar això amb un llibre, amb un llibre que ara mateix és un llibre de, uh, molt buscat, perquè està absolutament esgotat i, i és un dels llibres de referència de la fotografia espanyola. Doncs ara ens parlaves d'aquest llibre, i, i bé, eh, recordem també que aquest llibre compta amb aquestes 155 fotografies de, de Xavier Miseracs i també compta amb, amb uns textos d'en Manuel Vázquez i en Peter Coutry no sé si parlareu sobre, sobre aquests dos escriptors també no, mira, eh, la idea de la xerrada de demà, de les converses de la barraca, és que sigui molt més propera, molt més participativa és a dir, nosaltres sí que farem servir una mica... Eh, doncs eh, el llibre de Miseracs com a base eh, per mm -hmm. apropar-nos, però per apropar-nos al territori, és a dir que el que faríem seria costar-ho Show la xou, però xou eh, ben bé a la nostra zona de l'Empordat Calella i la Franc de Mariu Pela-Frugell, que és on realment ja l'última vegada com a fer l'exposició de, de Miseracs, volíem fer aquest enllaç amb el territori i d'alguna manera explicar com eren aquells anys que Miseracs va fotografiar però com eren aquí? Hi ha alguna foto de, de més aras de la zona de Calella de defranc i Tamariu. i a més són fotos molt, molt divertides i que sortiran demà també a la xerrada, perquè hirà una part hi haurà una part gràfica i hi haurà una part de projecció d'imatges mm -hmm. i al mateix temps hi haurà una part de xerrades. Però per això vam contactar amb en Lluís Mi i Molines perquè ells van viure molt plenament aquella època de canvis, aquella època doncs, gloriosa per dir d'alguna manera de, de la Costa Brava. I justament ara ens esmentaves aquests dos noms que col·laboraran amb tu... Demà, no sé si has treballat mai, mai amb ells, amb en Lluís Maimi i en Lluís Molines. Uh, ens coneixem bé, però som de... l'altre dia ho comentàvem, som de tres diguem generacions, entre cometes, una mica diferents. En Lluís Molines té 85 anys, en Lluís Maimi en té 75, i jo no arribo encara a 65, però vaja, mm. tenim aquesta, aquesta diferència. I per tant, cadascú hem viscut una època diferent. Perquè l'arribada del turisme aquí i l'impacte del turisme va anar tot molt, molt de pressa i va fer uns canvis profunds a la societat i llavors cada un parlarà des del seu punt de vista. És veritat que jo faré una mica de moderador a partir de les imatges que ens donaran peu a parlar de diferents temes, no? O sí, aquesta activitat serà un, com una mena de debat, no? Serà com una mena de debat. Volem que sigui també interactiva amb el públic, que segur que tothom té alguna cosa a dir. Volem que sigui propera, en el sentit de que sí que en Miseracs ens donarà un, una visió, una manera de veure com era aquest, aquest contrast a la Costa Brava d'aquell temps, però volem que sigui que les fotos, de fet les fotos escollides, no són únicament de Miseracs. Eh? Hi ha fotos de molts fotògrafs d'aquí, uh -huh que són escasses, no és pas que tinguem moltíssimes fotos, però sí tenim fotos de fotògrafs de, de, de casa, per dir d'alguna manera, com el mateix Lluís Maimí, com en Pere Palaí, com en Lluís Gic, com en Joan Regí, com... Bueno, hi ha, hi ha gent del, del poble que va fer fotos, encara que fos en plan aficionat, però que aquestes fotos ens ajuden a documentar i a veure com era realment l'impacte d'aquell turisme que de sobte arribava i, i omplia tots els espais, mercats, plages i... i... Doncs no sé si, si abans d'acabar t'agradaria afegir alguna cosa pels nostres oients. Doncs mira, que, que si no podeu venir, perquè jo sé precisament avui he parlat amb en Joan de la biblioteca i m'ha dit que estaven les que hi havia llista d'espera, però us animo a mirar-ho per internet, a mirar-ho per, per streaming a través del canal de, de la biblioteca, el canal de YouTube de la biblioteca, I, i veureu... Algunes de les fotos són molt molt divertides i segur que tothom té... Em sap greu que no hi puguem quebre més gent perquè realment estic segur que tothom té una anècdota que explicar d'aquella època, que tothom ho ha viscut d'una manera molt molt personal i li ha afectat d'una manera molt particular i hauria sigut maco de poder entre tots recordar doncs, eh, què ens portaven les imatges tenim diferents eh, temàtiques que per una mica acotar el que és la conversa entre elles hi ha doncs, eh, tot el contrast entre els pescadors i els turistes hi ha eh, la manera que la gent es guanyava la vida quan arribaven els turistes després hi ha també tots els locals, nightclubs, discoteques de l'època, que acollien a tota la, la, la gent que arribava i al mateix temps portaven molts artistes, era una època molt, de molt de concert en viu, en directe molt creativa i d'artistes de, de renom que havien vingut en els espais d'aquí de Palafrugell. Doncs suposo que també serà molt interessant contrastar el turisme d'aquella època i l'impacte que va tenir amb el que hi ha actualment, no? Exacte, justament en un any que la cosa està mm -hmm. realment difícil i que la gent espera precisament els turismes perquè el canvi que hi ha hagut sí que és veritat que ha creat una dependència d'aquest turisme i ara ens trobem en una situació que veiem molt clarament aquesta dependència i, per tant, que el no, no haver-hi el turisme que hi ha hagut mm, habitualment aquests darrers anys ens fa replantejar les coses. Doncs moltes gràcies, Enric. I a tots vosaltres, des de Ràdio Palafrugell, també us animem a que us acosteu demà a la biblioteca de Palafrugell i us recordem que, tal i com deia l'Enric, totes les activitats que s'estan fent des del final del confinament eh, seran amb aforament limitat i que, si voleu assistir-hi, heu de, re de reservar prèviament trucant al 972 30 4809 o també teniu l'opció de, de, de viure aquesta activitat en streaming. Moltes gràcies, Enric. Molt bé, gràcies a vosaltres.